ربنا وكل ما سجدنا اللهم معلمنا وجاهدنا ايتها نجدك فذكر كامين القوي kami masih jahil وذكرنا ما نسينا ذكيرك فذكر كامين انغى semula kau yang telah kami lupa اللهم يا يا الله مريت طيب صري واشرح لي صدري واستعمل بي بدني وأصلين بفهمي وقوتي عدن الحولك وقوتك ثمينا ولا حول ولا قوة إلا بفيا الرحمين. آية لبان. آية لبان يبرز راح الأقارب. عون بالله من شافون الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقول نفطراه إن استريته فَلَا تَمْلِكُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْءَ وَأَعْلَمُ بِمَا تُفْرِضُونَ فِيهِ كَفَابِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يحاى إلي وما أنا إلا نذير مبين أم يقولون الترا أدك ملك أدك ملك أنقبه محمد iftarahu kamu meni reka quran ini adakah mereka fikir mereka musuh kamu eh Muhammad ada musuh-musuh kamu, kamu fikir ada musuh kamu fikir bahawa kamu ni reka quran ini? bukan mahalil lagi Qul jawab begini Qul kata oleh mu jawab begini ini taraitu falatamliku minallahi syaiya falatamliku nali minallahi syaiya kalau aku reka Al-Quran ini mengapa kamu tak boleh apa tak boleh tolong aku sikit pun bila Allah taala azab aku wa huwa a'lamu ma tufiduna fihi dia lebih tahu dengan segala luahan yang kamu luah isi hati kamu padanya kafabi syahidan baini wa bainakum cukuplah Allah menjadi saksi atau kawan ngade mu atau kita ruh wa Allah ni sifat dia sangat-sangat mengampun manakala kalau kamu tuduh sesuatu pada aku dan sekarang ni kamu sedar kamu bersalah. Tak apa kamu boleh kutabat. Bukanlah Allah ni. Berapa sifat dia mahu mengampun. Al-Rahim ksiamlah. Tanda daripada ksiamlah. Iyalah Allah Ta'ala lain pada buat langit bumi untuk manusia hidup. Dikirin Nabi. Ajar pada satu-satu bagaimana masyarakat kita manusia. Satu. Qulma kuntubida amin al-rasul. Hei Muhammad kata lagi begini. Aku ni hei manusia. Bukan, bukan benda baru rasul. Aku mengaku bahawa aku jadi Rasul Dan Rasul ini bukan benda baru timbus ke aku Belum daripada aku hari ini, Nabi Isa ada dah Bapa memperlukan Nabi Isa Tak boleh terima aku, kenapa? Nabi Musa ada dah Kenapa memperlukan Nabi Musa Tapi aku tak boleh terima aku, kenapa? Kalau aku ni baru atas dunia ni, Kalau aku jadi Nabi ni, aku seorang atas dunia ni. Nasabah lah kalau kamu nak lawan pun. Tapi belum pada aku ni ada dah Wa ma adri ma yu fa'alubi walabikum Aku sendiri tak tahu benda apa yang akan menipu aku, baik pun membai apa aku. In astabihu ak ma yuha ilayya. Aku ni hanya tu apa saja wahyu yang diberi pada. aku Mana aku ni jurucakap Allah. Allah dia tidak dengan manusia selalunya. Dia bahasa dengan nabi termasuk aku dan Nabi lah akulah, Aku lah jung wahyu pada. Mau terima bukan terima aku, terima Allah. Terima Allah. Kalau mau tolak pun bukan tolak aku, tolak Allah. Tolak wahyu Allah. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ Aku ni hanya nadir Membawa berita-berita yang menggungkan kamu Bila kamu melawan aku Mubin, jelas Bukan aku panah-panah ah. Kamu boleh berhujud dengan aku Tanya kawan aku Surah Allah Ini para hadirin sekalian Sambungan daripada ayat yang lepas Allah Aqqah Dan ayat yang lepas Ayat apa namanya Ayat sekalian pun Diajar kita orang Islam ni Berhujud Ini satu kelebihan Quran Perubahan Al-Quran dia ajar manusia jadi cerdik melalui berhujur. Batu tu adik-adik kau tengok. Atas dunia ni ada makhluk bernama manusia. Ada makhluk bernama hayawan. Beza menantang dengan orang ni. Menantang ni bila Allah Ta'ala buat. Dia boleh lalu alat mempertahankan diri. Allah Ta'ala buat hayawan. Dia buat sekali alat mempertahankan diri kalau ada musuh lembu misalnya lembu ada tanduk saja tanduk tak payah kita buat tak payah kita cari kedai Allah Ta'ala waktu beli lembu sekali dengan tanduk jadikan kau ada balas buat dia dia guna saja jatuh dia mau aku aku tanduk aku Allah Ta'ala buat lembu ada tanduk buat kubah ada tanduk buat rimah ada ada alat dia namanya kita panggil taring kau apa namanya kuku kau kalau balas sama dia dia guna taring dia guna kuku nampak selesai gajah dia buat juga dia buat gajah dia buat belala dia buat gadim cadang baru sama dia dia guna belala dia guna gadim berapa lagi kok gila ikan atau berapa ada sengah ada sisi ada berapa semua ni ala ala itu Tuhan pada menantai untuk petang tapi yang pelik yang manusia tak ada manusia ni tak, tak ada tak ada pada manusia taring tak ada manusia taring untuk kekau seni tulang seni yang pala sulit pala ayam ya Taring tak ada pada manusia, kuku tak ada pada manusia, sperma gajah rima, tanduk tak ada, bela tak ada. Kenapa? Paralisme. Bapa kalau tak ada buat manusia, dan dia tidak buat alat mempertahankan diri. dia Jawabnya, kerana manusia ni ada otak. Sebagai, sebagai permasalahan dia timbul sama manusia. Manusia tak sebeguna tanduk, lah muka tak ada tanduk. Tidak sebeguna taring, lah membuat taring kita pendek ya. Tidak sebeguna kuku, lah kuku ni ok ya guna otak. Sekarang Quran ni ajarout, kita su ajauah. Tuhan, tu ajar ke Nabi Muhammad. Bila ajar ke Nabi Muhammad, ajar pada kita. Kan Quran Quran ni bukan untuk Nabi Muhammad seorang je dak? Untuk pakaiman. Tak ada dah kita lari lain daripada Quran. Jadi bila kita mengaji Quran, termasuklah mengaji su ajauah. Sekarang ni dia dia suah, dia dia Dia beritahu kepada kita, "Eh Muhammad. Ayat yang tadi, ayat lain tadi. Kalau orang kata bahawa Quran membawak ni membawa buat sendiri, aku tak Muhammad. Quran ni bukan buat jadi bukan lagi lain Tak apa. Nak kata tak apa tapi demo demo kata lagu tu. Demo dengar pula jawab pasal awek. Pak London dah tulah masalah parti ke masalah ekonomi masalah usah gagap. Kita bersuah jawab. Tak usah eh, mai ASA, tak usah mai polis, tak usah mai apa. Otak demo demo soal, otak kau kat mana jawab? Ini cara Islam ajar manusia bertamadun tak usah buku tangan, tak usah mai kecil, tak usah mai gari, tak usah apa. So ayah jawab dulu, bapoi yang kawin, jawab Dia mau lawan kau. Jawab ni gini ni. So ayah pertamanya kata ini tuhan itu. Ya e, Muhammad kalau kata bau Quran ni muak sendiri. Qul kata olehmu. Kata jawab olehmu. Jin tuhan itu wala tamliku minalloh binak. La tamliku na li minalloh syai'an. Kalau semati Qurannya aku bawa. aku bersah. Bila aku bersah, Allah Taala akan tiluk atas aku. Baik. Kalau Tuhan tidak ngaku Tindak aku. Dia tu turun balok kau dibuat mulut aku kacing kau ataupun buat. Berapa kita lagi. Kalau Tuhan turun balok nyipu aku, dia mahu tak ada tulang kawan. Dia mahu tak ada tulang kawan. Bila Allah Ta'ala awak turun balok kepada kawan. Pedemir kau. Mulut reyuk kau. Lekak ganda kau. Mulah peruk kau. Dia mahu buat ganda kawan. Kawan itu dia mahu tahu. Kalau kita buat, buat masalah atas dunia ni, Allah Ta'ala akan balok. Cuma balau hari ini, kau esok-esok Pertama akan datang ke kriamak kau Kalau salah Tuhan Waktu orang balau mengatir pada kawan Dia mau beli tulung ke apa kawan Udah boleh yang berikian Kawan tak berani nak kata kawan-kawan Bimba takut turun balau atas kawan Dia memang tak boleh tulung ke kawan Tengok cara Tuhan jawab tu Kita bersapa hati ini utara itu Walau tamliku minallah Li minallah syarat kalau sekiranya aku aku rekod Quran bukan mari langit bukan aku buat sendiri maka aku yakin bahawa Allah kata wah bala atas aku dia belah kata wah bala dia tak lewat buat apa kau nak turun kau tak boleh Jadi ulah mikir apa beda kau kata Quran ni kau yang buat sendiri apa Kalau Tuhan bala kau masa kau itu kau tahu benda ni sah dia aku akan mana dia tak boleh turun kata wak gabung rekod cara Tuhan jawab kalau le ni pokok tak nak nikilah betul apa nama ni? lawan. wa alayhi wa taqaddan. kafa bi shaydan baini wa bainak. Eh Muhammad royak gila lagi. Kalau awak tak percaya juga, royak gilalah. Tak apalah wei, tak percaya, aku angkutlah. Tapi demo jadi saksi bahawa kawan buah ayah dia kawan jadi saksi bahawa demo melawan Akhirat kelak neraka tu. Yang Tambah lagi hari ni pula hari jumaat. Bagi tadi sembahyang subuh, tentulah kita baca surah sajedah. Pak kita ni di Kelantan ni boleh ada ya, 2 email, 2 email. Seluruh masjid di Kelantan ni. Lepas main suruh bagi jemaah. Kita, ah. kita baca surah sejadah. Dalam surah sejadah ni ada ayat. Apa nama ni? Ayat kepada Inna Rabbaka <San> wa yafsilu bainahum yawmul qiyamati <-tian> fi maka fi yahtaliku. Lepas pada pasjadah ada ayat. Inna <San> Rabbaka wa yafsilu bainahum yawmul qiyamati <-tian> Fimah kanun fiyak talipun Fimah amat kalun kalumu dakwah orang apa bahawa orang yang tak nak kata juga gini yalah sesungguhnya so, Tuhanmu akan jadi tu akan sendiri yang akan rakyat Fimah kanun pada apa sahaja perkara yang manusia bala kita bala harum tangga sepatutnya tak sebala harum tangga tak, tak sebala sendiri mentah kita rakyat tak tapak bini, sepak bini cerah bini, tak tahu berapa nak tunjuk kita rakyatkan Eh, ingat sikit, jatang-jatang mumpul, jatang aku lagi, itu yang kata. Akhirat, lep, pandahlah aku. Jadi tuak-hakim. Atas dunia ni, sepatutnya baluh apa saja pun, Tunggu Quran. Kerana Quran ni, Ya'qun bayinahum. Quran ni, hukum. Yaitu hukum. Masalah umur tangguh. Masalah fitnah, Masalah jiret. Masalah kongsi. Masalah masalah apa saja pun, Pada dunia Quran ni, untuk jadi tuak-hakim. Tapi kalau Allah tak punya Quran juga, Takpe, Aku jadi hakim akhir-hakim. Bila aku jadi hakikat akhirat belo minta minta nak tabak taklid dia. Nak tobak nak minta apa atas dunia ni. Akhirat kalau aku cabut ikhtiar kepada mu, ponya munin. Allah pergi mayat sebab nak terbunuh depan aku. Munuh aku dia kata munin ni aku, musygum tak tahu apa dia. Ni belum dengar ni kena kedar ti baik taj dunia ada. Kita lah ni balu sama Melayu. Dia pelik kalau balu sama Cina nak Sabah. Munekir dengan merata negeri. Kita kata Islam. Dia kata dak kebangsaan. Laksana tak ada hukum lagi. Laksana nabi tak mari lagi buaya. Laksana sahna Quran tak buaya lagi. Jadi benda lagu ni kita boleh soal jawab. Dia soal jawab kita, dia soal kita jawab. Kita soal dia jawab. Ni cara Quran. Kalau tak faqah soal jawab akan, ah tengok akhirat kelak. Inna rabbaka huwa yabsilu bainahum yawm al Allah Taala akan jadi hakim sendiri akhirat kelak. Hati kau tu nak macam apa pun tak leh dah nak tabak pun tak boleh dah nak teriak tanging golong jadi pak-pak golong tak boleh tak boleh jadi sebelum daripada kita mati jumpa dengan tuan di akharat besar akhara, masalah kita melalui Quran orang sengotinya Nabi Muhammad bawa, bawa Islam ke bawa kebangsaan? itu benar ya? Nabi Muhammad bawa mari kebangsaan atau bawa Islam. jawabnya Islam kebangsaan? Do. jadi tiba kita terbiasa leher juga arti macam kita ni macam kita agak Nabi lagi macam kita ada Quran lagi macam Allah Taala buat kita ni lepas sempo mupa dia Kalau mupa dia lepas tak ada Tuhan. siapa mupa dia sembu? Manusia ni Allah Taala bui belako. Bab sekali-sekali Allah Ta'ala sebut. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba. Sulalidi so, humallazi anzala allazi khalaqa sabul ard. Mujunya Tuhan buat Tuhan Quran. Kitab. Mujunya Tuhan buat langit bumi. Jadi langit bumi ni mustaq bagi manusia sebagaimana Quran mustaq manusia. Bab tulah Adduh alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdil kitaba, so mujurnya Tuhan waktu Al-Quran, waktu kitab. Dan ada juga aladhi khalaqa as-samawaati wal ardha, mujurnya Tuhan buat gelap, buat cerah, buat langit dia bumi. Sama-sama mustahak. Bumi langit ni mustahak untuk manusia, kitab Al Quran juga mustahak untuk manusia. Tiba-tiba Allah Taala puji nah dia waktu Al-Quran, kita tahu tolak Quran, ambil kebahagiaan ambil berapa. Ininya apa kang, dia mau ada mucah dia. Tapi kalau dia mau degil, tak, tak, lah. tak luk, lah. salah, tak darulah. Akhar dak pula tunggulah masalahnya. Allah. Poki tu nispol mupadah. Tu Tuan surah turun Quran. Dia Quran, dia Tuhannya. Lepas puji dia buat surah Surah Al-Kahfi. Alhamdulillahil ladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu Dan surah Baqarah. Lepas pada surah Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu surah Baqarah. Ambil Iqra' tariba, ambil la yang pertama surah Fatihah. La kedua tu surah Baqarah. Surah Al-Fatihah mula dia puji Quran ha, dan ada demikian Alif Lam Mim zalikal kitabul arayb fi hudan lilmuttaqin. Ruai anda rasa syak lagi la rayb. Tak ada sebarang ragu bahawa dia ini menjadi penunjuk bagi muttaqin. Gapo dia, dia muttaqin? Dia pertama alladzina yu'minuna bi raih. Orang yang beriman dengan benar. Doso pahala raih. Cayalah tu. Nak percaya, percaya tak sempat sudah. Bina mana raih. Allah taala raih. Syurga dan neraka raih nafsu raib, syaitan raib mereka raib, benda ni benda Tuhan buat dia Tuhan buat ada bagai ni. aku buat, cuma sengaja aku aku tak boleh tengok kamu, kenapa dunia ni ada benda yang boleh tengok kalau kita panggil alam syahadah dia ada benda aku buat juga, tak kita tengok aku panggil alam sebab tu nama Tuhan ni 99, dia tahu nama Tuhan ialah alimul raib wa syahadah wa al-azim wa rahmanul rahim aku dia tahu benda raib dan aku tahu benda syahadah, tak tahu benda muka aku buat jadi para hadis mu, satu daripada kewajipan kita orang Islam ialah percaya benda ghaib ada. Bila bila tolak Islam, otomatik tak ada benda ghaib. Tolak Islam, ambil bahasa Arab ke, ambil bahasa Melayu ke, ambil bahasa India ke, ada gapo baik dalam kemasalah. Bahasa Melayu reti gapo baik. Kalau reti itu Islam itu ada wahai. Itu bukan kalau ada mulut lembik je gua ya kalau tak ada maklumat apa kata ilai nama-nama kamu ragu aku aku ragu kamu wapuk piti aku aku wapuk piti ini kenapa polis tak ada ke kanan eh polis tak ada ke kanan polis tak ada ke polis ada ke kanan tu yang tengok ni ibn Ra'ib yang mesti kaya kalau akhirat tu ada dua balik wabil akhirati hum yuqinun akhirat mesti yakin mana ada dalam pengajian nasionalis ada akhirat akhirat ni ada dalam islam saja. jadi kita tolong islam kita tolong sendiri segala ini inilah kita panggil baga sesat. Pok ni cara lagu ni tak jumpa surga akhirat keluh. Nak jumpa surga gua kita ti tak tahu akhirat. Tak tahu gua nang tahu Islam. Tak ada azvoyak okay, buat kita marah. Tak boleh permit dan nak syarah gapo nang siap gapo. Ini mngaru kerja mngaru. Dengan asma like, yasbu walallim. Jangan ya Allah mintalah jangan jadi aku resesat. Sebut raiul maudud alaihi mardallin tak mau ya Allah kau marah dia sesat kitanya tolong Islam soh dah selesai ya? nak pergi jumpa lah warna syukur akal-akal masuklah kubur mari tak nak kena ke nak panggil Melayu Melayu, Melayu. takkan lali tak nak kena ke sebut Melayu ini jelas apa nama kerja kita duduk lawan lawan-lawan pula nak pergi kalau menunggu aku aku pergi projek PT mu ambil warna PT mu ke PT PT kat aku seperti itu Datuk tua VIP dik nak tu suruh beli. Saya pergi awak saya kata ikut tu. Kata tok kamu nak tuna pergi kedai. Dia ga angin beli saya boleh gapo. Balik-balik wa balik, balik, balik tu masuk dapur bini tak ada. beli bagi Abang abah bagi dah bini, abah bagi tu. Bini kata, "Ha jangan VIP." Senyeng-senyeng senyeng-senyeng. Kau ni gitu juga. Kau sofilmulah Islam. Apa saya we perjud. Wajib tak peti mai warna? Peti minum kopi. Peti kopi jihad, peti raya. pak kita ni. Peti petroleum kita ni takut nak peti kita. Tapi punya kedekut. Pak bo, poceti apa. Bo, pak tai bo, induk kedekut. bawa mahkamah nak Ambil peti kita kena bawa mahkamah Punya sesak ni, musylihat. Hmm. Betul garinya ke ada peti mau kamu pula. <laughs> deputi tersurat ayat tu petih mana. Oyak kamu bawa orang Unipah ni masuk syurga. Dia ambil dua ana perkataan ni tak tahu. Ambo kui surat kemarin dulu tanya dia. you sebut lagu ni dia ambil dua Bahasa you lah. entah tak dia tak reti dia. I send you I send a letter. Aku kui surat ni tunuh rakyat mu ambil dua ana cerita Unipah masuk syurga. Oh tentu ambo kata Unipah pergi paling. Ini tuan. Ada kata saya tak tak mau jawab, takut ni Aziz tak berubah. Bukan masalah berubah tak berubah, buah masalah aku nak tahu mu ambilkan. Mu itu peti, tok peti tok peti lalai. Lalai tak ada kita tokalum. Kita dah ada fakta dia. Tok peti. Kan kamu itu peti aku tidak habas ke abu Aku tak geru dekat abu Aku gerunya pada ilmu yang kau Kalau mu tak ada ilmu, kalau mu ada ilmu, aku geru. Kalau mu ada ilmu aku terpaksa tunduk. Tapi kalau mu tutup peti dia, ya? aku tak menggadai, tutup peti aku untuk menggadai. Tut peti budi ilmu, kau wak mari. Ajar rakyat Kelantan jangan takut pada tut-tut jangan takut. Aku ni takut pada orang pada berilmu. Inna may yakhshalla min 'azabil ulama. Ya takut kepada Allah ni orang alim. Orang alim ada war, orang alim bukan ada tup-tup tup ni boleh buat. Kita lantik orang jadi tup gua tu, kita nak buat tarik tu. Wei, ada apa. Bak tup peti pun nak kata bodoh tak semua siapa. Tidak <tuk> ajar ayat. Ha, oh, dia mau bukan lagi. Apa ni ni? Kau nak ngeping pati tak sorok tup di dalil dah kata dia sepatutnya tu peti lah orang yang benar-benar ajak rakyat supaya berdali ni tak ada kata kalau nak kareping nak kareping masalah hati ni tak sebab tu bit dali buat tu bit buka tangan Nabi Muhammad tinggal di dina tinggal sepat, kita panggil kat trust punggung kita panggil dia matut tua dia upah orang bawa jalan upah orang ni kan jalan Nabi Muhammad nak lalu ni jalan beraya jalan kakuh Abdullah bin Uraqid Abdullah bin Uraqid orang itu Islam tapi dia sanggup bawa Nabi tujuan apa dia ni no. tujuan dia pergi di Mekah, nak pergi kerja kerajaan sendiri di Mekah walau Abu Jahal nak ui kerajaan tapi ni mamamak ti Abu Jaha ui aku pergi kerja. kerajaan ni orang lagu mana kena turut kerja sebuah nak Abu Jahal nak mana tapi kalau aku kebelin aku boleh bentuk kajian sebagaimana Tuhan nu. aku jadi dua pasal aku untuk peti yang pertama di muka dia Nabi Muhammad siapa di belin maka dia adalah untuk peti yang pertama di muka dinu. dia dia dalam menteri yang pertama dia ketua ekonomi apa-apa yang berapa, kita. menteri ekonomi yang pertama dia segala-galap portfolio kita pegang Nabi Muhammad Nabi Muhammad pegang secara cikguh kalau dia mati kita boleh kira ini kita itu peti pada tu Nabi Muhammad peti berapa jadi dalam menteri patut tu Nabi Muhammad dalam menteri berapa jawab. Tajawab akara ke? Tuat. Ya akan jadi hakeknya ialah apa apa selagi. Hmm. Satu, qul, kata ulim. Ini soalan yang ajarannya Ajaran itu. Qul ma kuntu bid'amna Rasul. Si Muhammad jawab tadi tadi gini, ma kuntu bid'amna Rasul. Aku ni bukan rasul yang pertama tadi. Aku ni kata Nabi, wa yakak orang, aku ni dia tuan-tuan semua saya ni bukan rasul pertama di muka dulu kalau saya ni orang pertama di muka jadi rasul, nasabah lah tuan-tuan lawan pun menggohok baru, terpelik tapi, bila pada aku ada, ada Nabi, namanya Nabi Isa bila Nabi Isa ada Nabi Musa. Beliau Nabi Musa ada Nabi Musa, ada Nabi Harun ada Nabi Yahya ada Nabi Lu, ada Nabi Zakaria ada Nabi Nabi Nabi Pak, Nabi Ibrahim Pak tu ada Nabi Nub kenapa yang memboleh firma Nabi Isa sebagai Nabi aku tak boleh firma kenapa dia no, nak kata aku ni orang baru. Eh, Nabi Isa dah dah. Menterimu Allah pun. Nabi Musa dah dah. Menterimu Allah pun. Atau Nabi Isa, Nabi Musa dengan aku, sebab tu lah ya. Sama-sama tengok wahidlah yang angin aku. Aku pun tengok wahid dari Nabi Isa pun dari langit juga, mu boleh Bukan aku. ni cara Islam ajar orang berfikir. Betul ni. Betul Muhammad ni. Kalau dia seorang mulung-mulung atas dunia, dia seorang jadi Nabi, kita berasa ah, pelik dia jadi Nabi patut-patut Nabi-Nabi ni black cup patut patutnya ni kurung itu hatu jadi Nabi lho, pelik sikit ni orang jadi Nabi kan kalau musuh ala betul ah, Nabi Isa Nabi Musa, Nabi Ibrahim kenapa muteri maju jadi Nabi aku tak boleh terima sama-sama sama-sama -sam muteri -sam -sam wahir nah, ni cara jangan fikirkan manusia supaya manusia muslim ni cerdik, jangan teruk jangan apa ni jangan teruk pemimpin atas ikut pemimpin kata terima belakok. tak pemimpin yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kan kankum uswatun hasanah bagi menkan yaqidu Allah wal yawm akhir. Tengok tuan sini. Nabi Muhammad ini memang orang yang layak apa nama? Laqad kana sesungguhnya laqad lam taukid. Qad taukid. Sesungguhnya sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pemimpin kamu. Uswatan hasan pemimpin ya baik. Tapi dimangkan yaqidu Allah wal yawm akhir. Kepada orang yang yakin Allah Taala ni ada hari akhirat ku ada. Kalau orang yang tak yakin akhirat ada, ikut mum lah. Kalau kalau mu tak yakin tuhan nya aja ikut mum Tapi kalau mu yakin dunia ni Allah Taala yang punya. Maka mu tak leh pandang. Karena mu kena kena mu dengan Tuhan punya dunia itu aku. Yang kedua nya, bila mu yakin aku, dunia ni aku yang punya, mu kena yakin juga aku kebo akhirat. Bagaimana aku boleh buat dunia mu tengok sikit? Dengan langit, dengan bumi, dengan cakrawala, dengan galaksi, dengan udara untuk pegang untuk hidup, aku juga akan buat akhirat untuk balas. Ya di ziarahin asaubil ma'amilu, wa izyalahin ahsanul hasna. Banyak mana orang yang baiknya, aku tadi ni tu Muhammad aku, aku balas juga. Mana mana orang yang tahu yang Muhammad, aku makanlah aku. Mula aku dah tu. Nampak okay macam mana? Bawa. Jago Islam aja maknusnya nama mukti, ikhna fitro. Nampak macam ni. Aku ni Muhammad wayak lagi. Aku ni bukan Rasulullah baru timur. Yang keduanya Uma, Uma adri, adri, adri ma ya fa'al bi wala bikum. Aku sini tak tahu benda apa akan berlaku kat aku. Tang. Aku ni jomboyah. Mau nak terima? Tak terima tak halau. Kenapa? Aku sini tak tahu lagu mana nasi aku mau sampai. Kena bunuh ke? Kena halak ke? Kena bakar macam Nabi Ibrahim ke? Kena gapa lagi kena telan ikan macam Nabi Yunus ke? Baka afi, penuh, kunuh... laut, kena bakar api kena binggal laut kepada Nabi Musa aku tak tahu tapi dah aku dilatih jadi Nabi oleh Allah aku kena bayar menerima Alhamdulillah kita dua bersedara menerima Alhamdulillah aku akhirat aku lupa jawab, kena aku dah bayar in attabi'u illa ma yuha ilai ma in attabi'u illa ma yuha in ru Nabi illa isbat tak ada kerja aku daripada itu bulat-bulat mengikut apa yang diwahi padaku Mena maaf aku buat apanya Aku ketemu Cuma terpilih tak ni, Tak ada aku aku Perti no, nak jadi Nabi Tapi tu nak pilih aku Nak no, kata wajah Tak ada kerja yang aku Kacau hanya satu je Tuhu Wahyu yang diberi pada aku Wahyu suruh bani Aku buat Lagian gue ni Aku putih Dan Quran ni pula Untuk pakar aku zaman Quran yang ada ni Quran dengan akurat Nabi Muhammad zaman hari tu. Dia Quran serupa dengan hak dekat kemak. Kerana inna nahnu zanna zikra inna la haq. Inna lahu al Aku waktu Quran. Dan Quran ni panggil zikir. Zikir mana ingat. Membaca Quran mesti ingat. Satu kena belek peradin semua. dalam nak Quran ini ada alif lam Alif lam Surah Sajdah. kita baca pagi tadi alif lam mim tafzil kitab. Alif Lam Mim ada hak baca Alif Lam Mim. Ada baca Alam. Alam nasyrah laka sadrak. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'asa. Ali alam nashrah alif al-lamiyuka. Bapa hak tu baca Alif Alif Lam Mim, bapa ni baca Alam. Sama-sama Alif Lam Mim dah. mula yang lagi. Ada Alif Lam Mim baca dia Alam. Alam nasyrah laka sadrak. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashhabihi Alam yaj'al kaihum fitna al Alif Lam Mim ada baca alam ada baca Alif Lam Mim kenapa begini Jawapannya kerana Nabi Muhammad dengar lagu itu daripada muluk Jibril Nabi Muhammad dengar lagu itu hak betul Alif Lam Mim tazul kitab itu dia baca je buat dia baca Alif Lam Mim Alif butih Las buti, minz buti. Dia kertas patah tu beli 10. Padah. Dan Nabi Muhammad dengar Jibril baca, "Alam tara kaifa anda bi Afsal." Alillah juga tapi waktu dia baca alam, orang ni baca alif lah. Ini makna dekat Nabi Muhammad tak reti nak baca kuat eh kecuali kerana dia dengar daripada mulut Jibril alaihi Jadi sebab gitu sungguhnya Allah Taala kemping manusia supaya terima Al-Quran. Kerana Al-Quran mai depanum aku lalu Jibril Dia Jibrail kata ke Nabi Muhammad sanak kufaratansilla masha Allah Nabi Muhammad aku akan ajar mu baca kufaratansamu tidak akan cukup jadi kita ni ambil persoalan tolak Quran ambil persoalan tolak Islam eh waktu Nabi mati hari itu mulung Nabi mati tu dengar ada cerita agak murtad dan Nabi mati apa orang agak murtad kenapa? kami dalam muka itu Muhammad dan Muhammad mati apa lagi? ada orang mertakkan Nabi Muhammad mati ada orang mertakkan tak beri zakat tak mau zakat dalam muka ni aku beri zakat beri Muhammad dan Muhammad tak ada Buaya, yang menyebabkan sinak ubaka perleng harbur redah semua orang majlis jarat sejarah Islam tahu berlaku Nabi Muhammad mati yang naik sinak ubaka berlaku harbur redah perleng bertak kini tak boleh nakak tak payah zakat tu bertak lo ni tolong Islam sekarang nabi asini aku tak bisa zakat seorang lo ni tolong Islam ambil kemasan kalau mari aku bakal maku habis panak-panak duduk atas bumi Tuhan nyawam udara Tuhan minum air Tuhan kiri wah dia yang makam makan belakang undang-undang Tuhan tolong bukan undang-undang Quran Quran ni ada undang-undang ada pujuk rayu ada cerita ada syurga neraka ada macam-macam perkara -macam, lima perkara ilmu Al-Quran orang tahu berlaku sini Obak bakar murd periangan orang tak tahu tolok zakat sekarang ini kita tolok luk sekarang Al-Quran ambil menggolah air sepuluh zakat fikir sendiri lah nak subsidi kau nak kau jawa jangan main kata jawa taring tak ada demon, kawan tak ada taring belala tak ada demon, kawan tak ada belala kuku taring tak ada demon, kawan tak ada dia ada ke otok, demon ada otok, kawan ada otok Islam ajar dia apa dia, dia asuh otok kita supaya sual jawab dan ni dia ajar so jawab jawab, kata begini, jawab begini, jawab begini. jawab beri dua tiga nya pulak arah itu dia mahamad, jawab lagi kalau ada soal, arahaitum inkanem Nanzillah wa kapartumbi. Imam Ahmad jawab ini kata Allah, wa Lalu arahaitum inkan inkan Nanzillah. Jom buat kau kalau kru ini sungguh maju pada Allah, tapi Munya Quran. Quran. wa kapartumbi. Mungil kafir yang kru, tolak kru. Pasti washyidah syahid dan mubanis royaanlamis. Kebetulan ada tuk tukgumung, tuk mubanis roya, tuk gugumung, tuk lebamung ustaz mum tu ayahmu daripada bangsa Israel dia terima Faham mana awak tak dia nya begini meh dia mentakab tengok cara Islam dia jolok habis banyak mana lubang boleh orang memiliki dia jolok nama supaya orang tak terima dengan cara orang ni terima cara orang ni tak terima cara lagu ni terima cara kerana Islam ni dia gerok dengan dakwah bukan nak paksa bukan nak apa dia dia kata gini semua kata-kata lagi ni cuba oi kalau semua ti lah Quran ni mari pada aku mari pada Allah ni nak tak tengok baik tak tak apalah mula aku tengok tapi wa syahidah syahid Bani Israel dan misli betulnya katakanlah ada Tuk Guru Yahudi Bani Israel karena waktu Nabi mangkit di Mekah gitu, waktu siapa dia ni? Tuk Guru Tuk Guru ada dah Tuk Guru ada dah Ustaz ada dah Tuk Lebah ada dah Tuk Ayah ada dah itu gulungan Bani Israel Bani Israel sebut ahli kitab orang memegang kitab tawrak pada dia injil pada dia jadi boleh yang begini kata dicoba fikir begini Quran mari mari pada Allah semati, dia mau tolong tapi Tuk Guru dia mau terima Tuk Guru dia mau terima Ustaz dia mau terima Tuk Ayah dia mau terima terima Quran Pak Aman Ustaz Barto Tuk Guru dia mau terima muka dia Guru tapi dia mau takabut tolong apa kejadian dia mau ngaku banyak suara ini Ade kita tora inji betulnya ada di antaraan Islam ini kok ya film Quran caya Nabi Muhammad macam macam ubayun nakam pas sekali masing ubayun nakam ni Yahudi Terima Al Nabi Muhammad soalnya ha, anda punya jawab gue ni demo gajah tu buat demo film wana Quran apa pernah tu buat demo film wana Quran demo gajah tak film lagi mana? mana betul tak kena betul gajah Jahil cakar lu dia tony dikiya kita Islam supaya kita mikir bawah Quran ni memang pada Allah. Orang demo sendiri timu. Tah dia mau buat apa? Tak tentu. Baik kalangan Arab, baik kalangan Melayu, baik kalangan Arab zaman hari itu, Arab zaman dulu ni, siapa dah Kita orang jahil, tak baca panah, tak baca panah, tak pernah baca Quran. Tapi ada guru kita timu. Dia ni ngerti Taurat, ngerti Injil, Injil tu berapa? Belah mana jadi kita orang jahil tak bunyi terima Quran? Apa lagi mana? Hak mana hak betul. Takkan nak betul. Takkan nak betul. Hak jahil. Tukgu takkan. Dan banyak. Kalau kita buka tafsir. <coughs> tafsir beri pada kita ramai Ramadid Alta'alim ulama Yahudi. Yang terima Quran. Tetapi hak kerah-kerah juga. Inna Allah alayah dan kurma zalimi. Tuhan kata. Sesungguhnya Allah tidak akan pada orang Rasulullah. Satu daripada syarat dapat hidayah Allah. Syarat pitu hati kita pitu hati kita terbuka untuk dapat hidayah Allah Taala ialah oh. jangan zalim. Zalim ni ada dua. Orang menayu pangal zalimnya Allah akan nak pukul. Itu kalangan orang kita menayu ke kan sebut zalim makna Allah akan nak pukul. Tak pa orang. tak payah picit orang. Akan nak pukul orang. Ah dia kata zalim oh, dia ni. Selagi yang zalim orang oh, kita tak berapa faham, tak berapa bakar itu zalim diri sendiri zalim diri sendiri zalim dikasih mana diri kita bukan kita nak ganti dia kita bukan kita ambo ada tubuh bukan hak ambo Allah Taala beri ambo ada tangan ambo ada kaki ambo demo ada, ada tubuh ada tangan ada kaki demo pikir tubuh ada ada demo sok demo jangan bagai kena bagi dekat sebab tu beliau seorang budak beranak ada dah tangan ada kaki ada perut ada lebih doa ada faul faul mak dia pun tak buat pok dia pun tak buat tok bilan tak buat doktor pun tak buat siapa dia buat? Allah jadi itu pun yang ada pada kita ni bukan hak kita amanah daripada Allah supaya jaga jaga supaya waktu kita waktu kita buat anak ni kita bersih dosa tak ada apa -apa. waktu kita mati pun nak jaga juga jangan biar ada dosa bagaimana aku waktu beri matah dunia waktu itu, 15 tahun aku perong bersih tak ada dosa bila masuk lebar kubur muka bersih juga otak bersih, maka muzalim Zalim diri muzalim menyebabkan diri, maksudnya aku akar-akar jika maksudnya aku akar-akar, bukan kan aku zalim mu, maksudnya aku diri muzalim mulut kecik kopsi, makan kopsi telinga dengan kopsi, otak muka kopsi hmm. innallah alaih alaih alaih batu dalam semaya. Bila kita nak wusalah ada doa seperti Ta pada atahayya At tu pada kamasalaika ada doa Allahumma inni aslam sinafsi zulman katsira wala anta faghfirli ma wata innaka tawaffur rahim ni doa daripada nabi kita baca bila pada wusalah ada lepas pada kita wusalah tu nak di pengaruh dia nak jumpa kedai nak jumpa dia pejabat nak jumpa rumah nak jumpa apa hak kita dengan orang ni kadang-kadang kita buat masalah Bukan orang tak bayar Kita nak kita bukti Bukan orang yang lembek Tuk-tuk Macam-macam Bila boleh bukti kita Lihat nak bayar Ini Waknya-nya diri sendiri Teru efektif Bukan kita waknya-nya Kita sendiri Bukan kita waknya-nya Teru efektif Dia harta dia Tak ada hak kita ambil Ketua dia kena bayar balik Bila kita bukti Tak bayar Zalim kita bang Zalim ke orang Yang keduanya Tak bayar Dosa kita Boleh bukti Tapi boleh berdosa Riku dosa Dapat ceritinya Duit boleh Dosa tanggup Duit ini kita guna sekehidup ya. Bila kita mati masuk kubur, oga dah guna. Masuklah kubur, maka duit tu juga akan jadi kaya api bakar kita ni. Akiti kita nyanyir di sini. Nah, Sebatu zalim zalim ini jangan ada keruap pada kita. Ngau aku. Kalau kita tu guru wajak mulai ilmu khutbah di pada kita. Wajaklah mulai kita zalim. Kalau kita wakaya, guna mulai. Pith kita ngau geng aku. Kita gadia ngau geng aku. Ita konsi ngau geng aku. Gunak mulai. Nikup janji. Kalau tak guna, maka kita zalim dari sini. Pertih boleh, dosa tanggung. Pertih hanya boleh 10 hari, 10 bulan, 10 tahun. Bila mati, ada dosa. Terus, terus, pakar, pakar, pakar, meyakur, dosa. Ini ajaran Islam. Dia tidak ada nasionalis, tak ada dalam demokrasi, tak ada dalam komunis, tak ada dalam negeri, tak ada bergabung sekarang. Yang ada, orangnya ada Islam. Jadi kalau kita tahu dalam Islam, lama-lama kita ini jahat. Kamu jahatkan aku, aku jahatkan aku. Mujudlah, mutlai aku. Aku lemuh, jadi masamu. Ya, jadi begini satu us kategori kemudian waqala allaziina kafaru lahu allaziina aamanu law kaana khairan ma sabaquna ilayhi wa id lam wa id fayakun fayakhun hadza aithum qadim waqala allaziina kafaru allaziina aaman cerita we kafir arak kafir melayu kafir cina kafir satu daripada perangang orang kafir kata pada orang mukmin tak ada orang kata benda lain dikatakan law kaana khairan masabiquna ilaihi kalau bendah hukum Muhammad bawa kalau bendah hukum Muhammad bawa ni benda tak ada kedia dah kita masabiquna ilaihi tak ada kedia eh eh orang tuan tua semua percaya kepada Muhammad kerana mu fikir Muhammad ni bawa benda molek Muhammad ni bawa benda tak ada kedai mu dah oh, kawan dulu kawan lebih jujur pada demo kawan lebih jujur pada demo kawan lebih, lebih bijak pada demo kawan lebih apa pengalaman demo maka kenapa yang dak demo sedangkan demo ni orang bersekil orang jahil orang kapung kawan dia kaya kawan dia berpengalaman kawan dia bijak maka kenapa dak demo dulu benda baik tak ada kawan tak kenal no, tak betul ini cara orang ulawan Islam pad pada kita learn ni bukan dak kadang, kadang dia kata orang siapa Islam ni pokok-pok pondoklah pok pondok ya. pok, -pok pondok, kapung kita sokong nasionalis ni maksudnya kita ni orang British English I know English alright. Thank you. Welcome to Belako. Awak apa uti geng? Kau orang orang Majlis London, kawan orang orang di Amerika. Dia tu pokok-pokok ngaji Mekah, ngaji kita tak kuninya. Ini cara cara nak tolak bagi sebenar. Kalau Muhammad bawa balas sebenar, tak dead dia, teh kawan dulu. Kawan ni orang pandai, bijak. Takkan tak betih tak molek-molek uduh. Ni hujuh lagu ni yang sebut dalam Al-Quran. Makna sebanyak mana pujo-pujo yang Nabi Muhammad jammi gitu ada belakang Al-Quran. Ada jawatan belakang. Suara ini jawab belakang. Suara ini menjebakkan kita orang Islam ini berpandang berhujud. Bukan pandang kain tak. Kerah kain tak. Kerah kain lain. Kerah kain maknanya bahagian tak ada macam mana daripada kerah. Ha, Seperti belakang ayam lah. Haa ayam lah kawan tuan tak lah lagi. Itu ha, orang panggil kerah kain lah kata. Deter tu dah nak belakang ayam. Nak belakang lembu. Dah ada lembu kan berbual balik. Tak. Ya. Ha, lembu lah lah tuan tak lah lagi. Itu puan lah. Laukana khairan masabakuna ilaih. Kalau sekiranya benar Muhammad bawa di mana -mana. Lah itu, dia benar-benar Takkanlah orang itu. Dengan dia dulu. Tak ada kawan-kawan-kawan. Apa-apa nak? Muhammad ruti berapa? Umi. Apa pun tak pandang menulis. Tuhan jawab. Wa'izlam ya tak ada lebih. Fasaya kula hazaib kumqadir. Eh Muhammad sebenarnya orang ini tak dapat hidayat. Tak buka pintu hati dia. Nak buka pintu kereta ada anak kucing. Nak, bekop, nak buka pintu rumah ada anak kucing nak buka piti kita ada anak kecil nak buka radio ada anak kecil tapi nak buka piti hati tak ada anak kecil itu tangan Allah Allah saja boleh buka piti hati orang Allah, Allah saja boleh hidayat pada orang dan Allah, Allah ni cerah putih mata orang mana, orang mana dia, dia perlu aku buka piti hati dia orang mana, orang kena aku tutup piti hati dia ha, ni jadi satu daripada sebab dia tak buka piti hati ni kerana tak seron hati tak saya guna kalbu tak saya guna fikir ke guna budaya degi apa nama ni ada ayat lain sebut tu ayat lain wajahadubihah wajahadubihah wastaytunathahampus zulman waktubah wajahadubihah orang ni hei muhammad orang ni lawan mu tapi hati peruk dia terimu hati peruk dia terimu umu umur katanya betul tapi zulman kerana jahat waktubah kerana degi waktu yang dia dia degi tak tunggu kau orang Tunduk ke Muhammad. Muhammad boleh digab apa aku? Muhammad ni anak yatim. Pak tak ada, Mok tak ada. Lepas tebal tunduk. Tebal krim dia. Dia boleh digab apa ke aku? Ini perangan ni. Jok jam lain. Hari tu pakai jam lain. Pak tak kremat. Jadi kita ni kena puati. Aku ni jenis orang dari Muhammad aku. Kalau orang Muhammad ada dalil apa. Tapi kalau orang Muhammad tak ada dalai. Cuma degil. Eh? Aku aritiki kita tidak mendapat hidayah Allah. Tak mendapat hidayah Allah, artinya semayang kita tak terima, postur kita tak terima, ajak kita bergabung kebanyakan Allah, tak ada apa. Jangan main, bukan Jangan main dengan Tuhan, Tuhan, bukan pelahak. Tuhan bukan pelahak dengan kita, kita duk pelahak dengan dia. Tuhan ini tak pelahak sikit abut pada maksyia. Ia pelahaknya kita. Jadi bila kita pelahak pada otak Allah, jangan buat belah, tuan mana? Barulah Tuhan buka piti hati kita. Duk bekuh, pakai serbeng besar sekali pun, jadi abu jaya, dia apa? Abu Jahan dia ke Mekah sebab yang pada serba yang janguk lagi jubah lagi tapi tak dapat hidayah kenapa? kerana Abu Jahan ni belum pada Muhammad jadi Nabi dia terima Muhammad sebagai Al-Amin juga anak saudara dia mengikut cerita ke dia nak Muhammad berani ke dia sebelah tambing suka hati jamu orang kerana aku dia anak saudara Muhammad abis, abis suka dia tapi bila Nabi Muhammad dari Nabi royak benda orang-orang tak suka orang, -orang saudara setuju sudah hilang kenapa? bukanlah dia Allah panggil betewah, nak bertewah jadi nabi nak bertewah lagu mana nabi-nabi ni ke Allah kalau nak balik kaya boleh nak balik nilai boleh. boleh boleh berlawan tapi nak jadi nabi mana boleh jadi Muhammad kata dia nabi aku nak lawan lagu mana eh, lawan lah nah, ni perangkat Abu Jahat pakar orang Nairah ada Arab pun seluruh lah. oh, ni perangkat dia eh. apa ni Presiden Mesir Presiden Mesir eh? Saya, saya saya apa ni? Syekh Qutb dia bunuh. Syekh Qutb ni orang menulis buku. Tak ni pukul seluruh dunia orang timo buku dia. Hasan benar. Syekh Qutb Abdul Qadir Audah. Orang yang dia terbaca kita buku kit kitab dia, Allah Akbar. Pak lagu tu sebab tak kena dengan angin presiden bunuh. Kali gantung. Dia boleh. Tak apa lah sampai 2 hari tak apa boleh dobelah apa bila mari homboh, kata apa belah iya homboh, habis guling guling dia, tu ni ikut cerita sokak baga, duit berdiri orang, sokak baga macam kau kaya dunia, riches may in the wall, macam sebut, terus lima barok, riches may in the wall, ayo kalau kaya dia kari, apa jadi kamu piti banyak, kalau ilmu banyak, tak kafeh lah, piti banyak, gak iya bagi kalian, itu sepatutnya tak berlaku mungkin dia orang arah, mesti pula ada azhar tapi dah tak ada hidayah. Kenapa kan? Jadi kita orang mengaji jangan-jangan agak kan? Gagah juga ikut meng. Tapi akhirat kan nak mau berdepan dengan mati, mau akan berdepan mati. tak pada mati akan hidup balik. Kau hidup hari tu pun Tuhan, bukan mau bukan doktor, kau hidup akan datang Tuhan. Mau soal soalan Allah arafullah. Banyak mana soalan kena jawab. Jangan jawab yang ke dijawab ni mesti serupa dengan Nabi Muhammad ajar kali supeng awalai lah. adab semingko lainin ko, ko na poli aja ko tu ngaru ibdak ko ya Wa izlamnya tadi lepas az yakun hadza ikum qadimin bila engkau tak ada hidayah maka dituduh muhi Muhammad ikum qadim ini cerita wak ngaru lama-lama kita -lama. doang bila kali Jawa dia kata muhi Muhammad ngaru itu apa lepas gereng nak pepagar apa budak bile ban dah legoch-gochah halaga kan? dia la lagi, lagi dia gid jele gapo boleh jele tapi nak pa haja endeh nyo boleh gap tapi nak pa haja jadi budak kecil pun bahasa pagihan. pada orang tua pada pagi Wa min qabli kitab Musa iman barahman. Belum daripada belum pada memargi ni ya Mama. ada kitab dah untuk Nabi Musa. Imaman. Jadi firman. Dia kena Nabi Musa dia gitulah waktu um, turun Taurat. Gataurat ni jadi tu iman. Lah ni Quran jadi iman kita kan banyak-banyak bacaan kita kepada dia. Ya. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran hudan Bila kita sudah baca Quran lala ni, kita ada sunat berdoa Allah Allahummarhamna bil Quran wa Allahu -qur waj'alhu lana imaman wa nuran hudan wa rahmat. yang jadilah Quran ini tu iman kami. Cuba baca bersama-sama. Allahummarhamna Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa wa hudan wa rahmah Allahumma allimna mimma jahilna wa zakkirna mimhu ma nasina tiap-tiap kali baca surah ad-quran baca Allahummarhamna bilquran tolonglah pada kami ya Allah beri rahmat melalui Al-Quran rahmat bukan fitahiku rahmat rezeki disek hal aku rahmat anak kita jadi orang baik soleh ke rahmat jiran kita menjadi boleh kubai tupan ke rahmat jangan bagi kemarau ke jangan bagi banjir ke jangan bagi tsunami ke apa saja benda yang dikira Allah Taala yang tak boleh kita tolak kita boleh dengan rahmat dia kita minta melalui Quran Quran ni jadi orang nak panggil azim mak nak panggil sama alhamdulillah kita minta kepada Allah guna Quran untuk lindung kita daripada sebarang bala Allahummarhamna bil Quran waj'a waj'anana imaman Jadilah Quran jadi iman kami. Bagaimana tu iman sembahyang itu dia rokok kita rokok, dia sujud kita sujud, dia tayak kita tayak, dia salah kita salah, kita tebe kita tebe, Quran juga kita menjadi tamitap jadi iman kita. Kalau Quran ajar, kita terima. Kalau Quran lagi, kita buati. Ini benar. Ini benar kita orang Melayu orang Islam bukan orang Melayu dah, orang Islam. Nuh jadi orang Melayu juga. Baik kalau kal sopet Islam dah. Kan? Baik orang asli jadi Islam. Ambil kata Madah perempuan ini, walaupun majoriti orang lain tapi kalau ada orang Cina sini orang Muslim, mutaki, mu'min orang-orang Kepedian ini, patut jadi Menteri Besar dia orang Cina kalau orang Cina, kalau orang asli, ada apa orang asli, orang belajar agama dulu, apa namanya, pondok masjid mana, dia orang asli tapi dia mukmin, mutaki warak, suhu, cukul, kak orang-orang Kepedian ini, orang asli ini, patut jadi itu, itu imam, Itu apa yang jadi imam semayang, imam negeri Menteri Besar dengan niang lain juga kepada pola yang Quran. 8. O dan sebelum pada Quran ni ada kitab Nabi Musa. Imaman aman. Jadi itu iman dan itu warahmah dan jalalah. Wa zaka kitab musaddiq li Dan la ni Quran ni kitab. Yang membenarkan apa yang disebut dalam Taurat itu. بسم الله الرحمن الرحيم هنا كه بصارع ديونزلان الذين صالون وشو المسلمين نتجوا اصباي ما في انجمانه قدوا الجحا الظالم بما باو بتبيك قدو المسيه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب رحمنا لنك الخاصري ربنا وتب علينا انك الكواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلوا لنا وجعلوا لنا اماما ونورا م أزدورا ورحمة اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك اناء الليل واطراف النهار وجعلوا لنا حجة يربو العالمين اللهم انصروا الاسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمنافقين اللهم اهلك الكفرة والمنافقين اللهم اهلك الكفرة والمنافقين اللهم ادمر عداءك عداء الدين اللهم اجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم اجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم اجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ربنا اجعلنا من قيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا إنك جامع الناس دون Tough بيننا ذو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بننا إلا من أطل الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار وصلى الله على سيرنا محمد وعلى آله صلى وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير <تصفيق>